Після десяти хвилин розмови, коли судоплатов категорично відмовив йому в проханні не те, що звільнити сина, а навіть надати з ним побачення, академік раптом розплакався. «Ви зрозумієте, пане, вибачте, товаришу начальник, мені вже шістдесят чотири роки. Син – моя єдина радість і надія». «Він ненавмисно, в бойових діях участі не брав!» «Звідки ви знаєте?» – різко обірвав його судоплату. «Ви підтримуєте зв'язки з гунівцями?» «Інколи, – непевно промиврив академік. «Ну, хіба з родичами вояків, такими самими нещасними старими?» І раптом цілком по діловому. А, «А що товариша начальника цікавить?» «Товариша начальника цікавить місце перебування Романа Шухевича», – спокійно сказав судоплату і навіть відвернувся, аби академік міг оволодіти собою. «Якого Романа Шухевича?» – спитав той після тривалої паузи. «Я, наприклад, не знаю». Ніякого Романа Шухевича. Знав колись Володимира Шухевича, відомого етнографа. Він був професором першої реальної школи на вулиці Кампіяна. Діяльний член Товариства Просвіта. Разом з професорами Вахняниним і Барвінським. Але він помер ще у Першу світову війну. Старе правило – посилатися на померлих, загиблих, невеликовно хворих і тих, що далеко поїхали. Нічого, старий лисе, ми тебе переграємо. А кого ще знаєте з родини Шухевичів? Пані Герміну, дружину професора, знав, бував навіть у неї в гостях. «У віллі? На вулиці Собіщина?» Знову, ніби мимохідь, запитав судоплату. І знову його обізнаність вразила академіка. «Так, на вулиці Собіщина?» Після нової тривалої паузи сказав він хрипко. «Гаразд», – не витримав судоплату. «Розкажіть тоді про дітей професора». Пані Герміна і пан Володимир мали п'ятьох дітей. Зважуючи кожне слово почав академік. Двох дочок, Олену і Дарію, і трьох синів. А Володимир був суддею, Тарас піаністом, а третій, здається, Роман. «Гірничим інженером». «А в судді Володимира Шухевича були діти?» – наступав судоплатов. «Так, були. Юрко і теж, здається, Роман. Зараз вже не пригадую. А ви пригадайте, бо саме Роман Шухевич нас зараз і цікавить». «А чому?» Ха, прохопився. Зреагував. Тепер усе. Вперед. Бо маємо підозру, що саме Роман Шухевич і є... Ні, не думаю, товаришу генерал, перебив академік. Ага, хочеш бути корисним, хочеш співпрацювати. Чому не думаєте? Бо генерал Чупринка легендарна особа. Головнокомандувач армії. А звідки вромка військові таланти. Ну от, сам і сказав Генерал Чупринка, Судоплату підійшов до академіка, поклав руку на плече і якомога доброзичливіше сказав. А давайте домовимося так. Я телефоную в Москву, клопочусь за вашого сина, а ви.